Восьме жовтня. Уночі вранці уранці я подумки накреслив нові лінії, але домолювати картину до задовільного стану не встиг. До нас прийшли. Коли у двері подзвонили, я двічі гавкнув для годиться. Господар підійшов до дверей, і я за ним. На ганку всміхався рослий кремезний чорнявий чоловік. «Привіт!» – сказав він. «Мене звуть Ларі Телбот. Я ваш новий сусід. Подумав, забіжуну до вас, засвідчу повагу». «Чи не зайдете на чашечку чаю?» – сказав Джек. «Дякую». Джек провів його до вітальні, усудивив і, вибачившись, пішов на кухню. Я залишився спостерігати за гостем. Телбот кілька разів глянув на свою долоню, тоді обдивився мене і сказав. «Хороший пес». Я розтулив рота, вивелив язика і кілька разів хекнув, але до нього не пішов. Щось у його запаху мене бентежило, стримано натякаючи на дикість. Джек повернувся із чаєм і печивом на таці. Вони трохи потеревенили про місцину, погоду, недавню серію грабунків, могил, вбивства. Я спостерігав, як ці двоє чималих чоловіків хижого вигляду посьорбували чай, обговорюючи екзотичні квіти, що їх вирощував Телбот, і те, як ці рослини почуваються у нашому кліматі, хай навіть не просто неба. І тут із горища донісся жахливий грюк. Я негайно вибіг і помчав сходами на гору. На поворотах мене заносило. Ще одні сходи. Двері шафи були відчинені. Те, що в ній раніше сиділо, тепер стояло ззовні. «Воля!» – оголосило воно, розминаючи кінцівки, згортаючи і розгортаючи темні лускаті крила. «Воля!» «Дідька Лисого!» – сказав я, вищирівши зуби. – І стрибнув. Поцілив йому точно у центр тулуба, забивши назад у шафу. Класнув зубами двічі, ліворуч і праворуч, коли воно намагалося мене схопити. Припхав до підлоги, вкусив за ногу. Рикнувши, знову кинувся на нього, націлившись у писок. Воно відсахнулося, відступило глиб своєї в'язниці, залишивши по собі тяжкий пах мускусу. Я затріснув стулки плечима, став дибки і спробував замкнути замок лапою. Увійшов Джек і зробив це замість мене. У правиці він недбало тримав свого ножа. «Ти, нюху, зразковий сторож?» Похвалив мене господар. За хвилю вийшов Ларі Телбот. «Проблеми? Допомогти?» Перш ніж повернутися, Джек сховав клинок. «Ні, дякую», – сказав він. «Нічого серйозного. Хоч і грюкнуло ні в року. Чаю і медаль? Вони пішли. Я попрямував за ними вниз. Телбот рухався так само безшумно, як і господар. У мене склалося враження, що він у грі. А ця пригода переконала його, що і ми теж, адже, ідучи від нас, він зауважив. До кінця місяця буде чимало хлопоту, якщо знадобиться допомога, будь-яка, розраховуйте на мене. Джек кілька довгих хвиль розглядав його, а тоді відказав. Ось так, навіть не знаючи моїх переконань. Гадаю, я їх знаю, відповів Телбот. Звідки? Хороший у вас песик, була відповідь. Уміє двері зачиняти. На цьому він і пішов. Звісно, я прослідкував за ним до його домівки, перевіряючи, чи не збрехав він про свою адресу. Побачивши, що не збрехав, я зрозумів: лінії на моєму креслюнку побільше, але ці вже будуть цікавенькі. Він жодного разу не озирнувся, та я знав, що моя присутність для нього не таємниця. Пізніше я лежав у дворі, креслячи лінії. Ситуація стала ще заплутанішою. Хтось підійшов дорогою, зупинився. Хороший пес. Прохрипів старичий голос. «Це був друїд». тому на землі поруч щось ляпнуло, наче старий перекинув через садову стіну якусь річ. Хороший пес!» Я став з'ясувати, що це, а він пішов собі далі. «Це був шмат м'яса. Не насторожився б через це хіба що найдурніший вуличний Собацюра. Від кавалка так і тхнула екзотичними добавками». Я обережно підійняв його, відніс на м'яку місцинку під деревом, вирв ямку, кинув туди м'ясо і засипав землею. «Браво!» – просичав хтось із гори. «Ти мене не розчарував!» Я підвів погляд. Навколо гілки обкрутився вапнюга. «Давно ти тут?» – запитав я. «Відколи до вас приходив перший гість у той здоровань? Я за ним стежив. Він у грі?» «Не знаю». Можливо, але, напевно, не скажеш. Дивний він якийсь, здається, без супутника. Може, він, власне, найліпший друг. До речі, про друзів. Так? Супутниця з відьми вже либонь останні сили тратить. Що це означає? Пішла киця по водицю. Не розумію. Те й означає. Кицю скинули в криницю. Хто саме її скинув? Маккеб. Найби він загинув. «Де ту криницю шукати?» «Там, де люди ходять срати. Біля Нужника за будинком шаленої джил. Нужник Либонь не дає криниці пересохнути». «Чому ти це мені кажеш? Ти ні з ким не товаришуєш?» «Це не перша моя гра», – просичав він. «Я знаю, що грати не вибуття ще зарано. Треба почекати, доки місяць помре. А Маккеп і Моріс – новачки». Я скочив і побіг. «Ой, ти ж китю-кицю, не йди по водицю!» Наспівував змій мені вслід. Я забіг на пагорб і погнав униз на подвір'я шалиною джил. Аж так хутко, що навколишні краєвиди, зливалися у мене в очах. Продершись крізь живоплід, я швидко знайшов обкладену каменем споруду під дашком, на якій стояло відро. Я підбіг, поставив лапи на край і зазирнув униз. Там хтось лечутно борсався. «Сіренька!» – покликав я. У відповідь почалося дуже тихо: «Я тут!» – Відпливів вбік, бік, скинув відро, – гукнув я. Борсення погучнішило і пришвидшилося. Я зіштовхнув відро з краю криниці, корба закрутилася, унизу плюснула. «Залізай!» – гукнув я. «Якщо ви колись намагалися крутити корбу лапами, то знаєте, це каторжна праця». Доки я витягнув відро аж так високо, щоб сирохвістка змогла видріпатися на край колодязя, минуло дуже-дуже багато часу. Вона була наскрізь мокра і захекана. «Як ти дізнався?» – спитала кішка. Бабнюга бачив. Вирішив, що ще не час», – сказав мені. Вона обтрусилася, почала вилизуватися. Джил поцупила гербарі у моріся з Маккейбом, – зауважила вона поміж ділом. «Та всередину ми не вдиралися. Вони залишили зілля на ганку. Мабуть, ночовій нас засік. Що нового?» Я розповів їй про нічний візит Бубона та ранковий Телбота. «Піду з тобою», – сказала вона. «Пізніше, коли відпочину і висохну, обстежимо графову крипту». Кішка знову втрусилася трусилася і заходилася лизати далі. «А поки що?» – провадила вона. «Мені треба трохи півсну у теплі». Тоді до зустрічі. Маю дещо перевірити в будинку. Я зайду. Я залишив її біля нужника. Доручись крізь живоплід, я почув. До речі, дякую. Нема за що, відказав я, піднімаючись на пагорб.